Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Pada soalan ini yang ditanya ialah berkenaan dengan hukum bacaan yang bergaris pada sin dan nun sukun itu. A'udzubillahimina syaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim. Waqilaman Raka, aman, Hukum tu ialah bacaan saktah. Saktah ni artinya berhenti sejenak. Ataupun seketika. Sambil menahan nafas tanpa mengambil nafas baru. Atau masih mengekalkan nama, uh, nafas lama. Sekitar dua harakat. Ya? Uh, simbol kepada saktah ni ialah sin kecil. Bukan sin kecil yang ada di atas atau di bawah saat. Ini sin kecil um, simbol kepada saktah. Yang mengikut riwayat uh, haf uh, ada empat tempat. Iaitu pada surah uh, ayat 1 pada surah Al-Kahfi ayat 52 pada surah Yasin ayat uh, 14 pada surah al mutaffifin dan ayat 27 pada surah Al-Qiyamah. Yang inilah. Ini surah Al-Qiyamah. Jadi bacaannya. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Waqilaman raqam. Kalau pada surah uh, Al-Mutafif itu. Kalla. Kalla bal. Rana ala qulubihim. Makanu yaksibun." Kalau pada surah Yasin do. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن قالوا في سورة الكفيدو ولم يجعل له عوجا قيما مثلاً ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا پانجاً يا Alhamdulillahilladzi anza ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu uwjajan qayyiman shadida begitu empat tempat mengikut haf uh, bacaan sakta marilah kita beri pencerahan wallahu alam